La Liosorilitat Vejana Durantab, CC Savema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Penya. Nora Sayou Frances, És Whatever. La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Fena 24 hores. La Liosorilitat Vejana Durantab, CC els atracaments i robatoris amb violència i intimidació en joieries i rellotgeries catalanes han augmentat un 43% al 2012, amb un total de 283 delictes comessos cinc cada setmana, informa el Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemòlags de Catalunya. Malgrat el preocupant augment dels delictes violents, el total de robatoris, 283, són un 2% menys que els registrats en el 2011, que van ser 288, gràcies a un sistema d'alerta desenvolupat pel col·legi i els Mossos d'Esquadra. Aquest protocol d'actuació conjunt funciona des de gener del 2011, i en aquests dos anys els robatoris en general han baixat lleugerament, encara que el col·legi considera que les xifres mostren dades preocupants, com el fet que es produeixin cinc atracs a jojeries i rellotgeries a la setmana. En total, al 2012 es van produir 8, 83 atracaments o robatoris amb violència i intimidació, enfront de 58 en el 2011. Si bé els atacs a representants i transportistes del sector ha baixat a nou aquest any passat, 12 van ser en el 2011. Els robatoris es van elevar a 134 al 2012 i 151 l'any anterior, mentre les estafes i furs van ser 57, i el 2011, 67, segons dades facilitades pel col·legi. Segons el pare del col·lectiu de juguets catalans, s'hauria de millorar el marc jurídic per protegir el sector, ja que l'actual redacció del Còdic Penal és massa garantista per al delinqüent i deixa en una posició de feblesa les víctimes, especialment davant els fenòmens de multireincidència. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble que us parla i Marta Sant, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant d'una campanya, es diu Omplim entre tots el rebost, una campanya solidària a Sant Andreu, La Sagrera i Bon Pastor. Demà dissabte portarà el lema Omplim entre tots el rebost i presentarà un ampli programa d'activitats des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. La marató de recollida d'aliments i de les diferents actuacions tindran lloc a la plaça de Can Fabra i els voltants. Més de 150 voluntaris coordinaran 12 escenaris on actuaran entitats del districte de Sant Andreu i músics professionals com membres de la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamor al Marc Martí i la família Motis. En Pep Sala, la Lucrecia i els màgics Selvin i Stigman, entre d'altres. Així com diversos grups de by country, davaneres, colles de sardanes i un grup de dansa de dentre de la zona. Hi haurà més música amb l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu i Barcelona Fusió i activitats lúdiques com animació infantil, contacontes, escacs, ping-pong i altres esports. També han confirmat la seva col·laboració, la recollida d'aliments i presentació dels actes actors com el Pep Monner, la Carme Abril, la Mercè Sant Pietro, el Jordi Rebellón o el Jordi Ivana Clotxa, entre d'altres. L'activitat principal de la jornada consistirà en omplir d'aliments un dibuix del logotip de Càritas, fet al terra, d'una mida aproximada de 20 metres de costat i que s'anirà tapant amb el menjar rebut. Molts col·legis de la zona ja s'han avançat amb la recollida d'aliments i han participat a més a través d'un concurs de narració entre alumnes de quarta primària sobre el tema de la solidaritat. Demà dissabte es proclamaran els guanyadors, seleccionats per un jurat format per periodistes reconeguts. També es realitzaran activitats de tir de penals, a escacs i hi haurà un trenet de 5 pulsades. Es podrà participar a qualsevol activitat dipositant un aliment per la recollida. I atenció perquè ahir es va realitzar la renovació del Consell Ciutadà del Districte de Sant Andreu. Ahir, al Saló de Plens del Districte de Sant Andreu es va celebrar la sessió constitutiva del nou Consell Ciutadà, Màxim Òrgan, de Participació Ciutadana de Sant Andreu. I van assistir a la sessió la presidenta i el regidor del Consell Municipal del Districte, representants de les associacions de veïns, entitats i associacions, i ciutadanes i ciutadans escollits aleatòriament i per sorteig del padró. El Consell Ciutadà està integrat, si fa o no fa, per una sessantena de membres. Parlem ara de la Trinitat Vella perquè, eh, tal com us hem informat aquesta setmana, s'ha posat en marxa la nova campanya de civisme al barri de la Trinitat Vella. El districte de Sant Andreu ha impulsat una campanya de civisme al barri de la Trinitat Vella per millorar la convivència al barri, conscienciada del respecte per al descans nocturn dels veïns, millorar els hàbits de neteja i evitar el vandalisme. La iniciativa destaca per ser multilingüe. Tots els materials s'han fet en català, castellà, àrab i urdu, i la mateixa agent del barri ha cedit la seva imatge per il·lustrar la campanya. Una campanya que tracta sobre temes que afecten a la convivència del dia a dia al barri, com la neteja dels carrers, el respecte entre els veïns, la convivència i el bon ús de l'espai públic, la reducció de la contaminació acústica i del soroll, recollir els excretaments dels gossos o evitar el consum de begudes alcohòliques al carrer. Una de les principals característiques de la campanya és que són els propis veïns del barri els que han cedit la seva imatge per a il·lustrar els diferents suports gràfics. La iniciativa també destaca per ser multilingüe, on tots els materials com els triptis, els cartells, les bandoleres, entre d'altres, s'han fet en català, castellà, àrab i urdu. D'aquesta manera es vol potenciar l'associacionisme per millorar la convivència i el grau d'implicació amb el barri. A més, des del moment de la posada en marxa de la campanya es comença a treballar perquè durant tot l'any es duguin a terme activitats paral·leles per reflexionar sobre aquestes temàtiques. La primera està prevista per al proper 30 de maig a dos quarts de vuit del vespre amb una xerrada al Centre Cívic de la Trinitat Vella del professor universitari Xavier Pastor sobre el civisme al barri. I atenció perquè, si abans us parlàvem del rebost solidari, hem de dir que el nostre club, la Unió Esportiva Sant Andreu, serà una de les entitats que participarà en aquest rebost solidari. Dos jugadors del primer equip del Sant Andreu, Morales i Didac, representaran el club demà dissabte a la plaça de Can Fabra en un acte de col·laboració del Sant Andreu amb el rebost solidari. Els qui portin aliments pels rebost podrà fer-se fotos amb els jugadors, així com amb la Copa Federació. La signatura d'autògraf serà d'11 del matí a 1 del migdia i estarà oberta a tots aquells que col·laborin amb el rebost solidari portant aliments als més necessitats. Els jugadors andreguencs estaran acompanyats del trofeig de la Copa Federació, guanyada brillantment aquesta temporada en una competició en la que van participar més de 90 equips. I ara parlem d'una altra activitat, entrem-nos en, en plena cultural, perquè volem parlar-vos de l'espai Josep Bota, que us ofereix l'exposició Josep Verdaguer, pintor 1923-2008. Ahí es va fer una taula rodona, vigència avui, d'en Josep Verdaguer, amb la presència de Joan Mora, escultor, Joaquim Serra, amic, Josep Maria, cadena, periodista i crític d'art, i Jaume Codinac, professor i amic. S'espera que a dilluns a les 7 de la tarda realitzi un apunt biogràfic sobre Josep Verdaguer a càrrec de Joan Pallarès, personat arqueòleg i palantòleg. Les conferències es fan a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer Sant Adrià, número 20. El districte de Sant Andreu ha volgut afegir-se a la doble commemoració de Josep Verdaguer per tal de fer possible que la seva obra dispersa arreu del territori català pogués ser exposada al seu poble nadiu. D'aquesta manera podem oferir i compartir aquest llegat i eh, també ho volem informar-vos, tal com ho, ja ho fèiem ahir, que el Teatre del Casal Catòlic us porta l'obra Dacota, de d'en Jordi Galceran. El Teatre del Casal Catòlic de Sant Andreu, al carrer Pons i Gallarza, número 60, estrena avui la reixida obra teatral Dacota, de d'en Jordi Galceran. Qui és Jordi Galceran? Doncs hem de dir que és un dramaturg, guionista i traductor, internacionalment conegut per la seva obra, el mètode Gronholm. Actualment viu a Barcelona, escriu tant en català com en castellà, al 1995, en paraules encadenades, guanya el XXè Premi Born de Teatre i el 1996 el Premi de la Crítica Serra d'Or a la millor obra en llengua catalana. La seva obra, la que estrena avui, Dakota, 1995, obté el Premi Ignasi Iglesias. El quadre artístic està a la direcció Manel Solàs i els intèrprets són Marc Calvo, Esther Marquès, Roc X i Dani, Dani Claramunt. Uh, i si voleu us fem una, ara una mica d'explicació de com és, de què és el que podreu veure en aquesta obra d'aquest Dakota. Hippolyte Harama és una persona d'èxit i amb una gran confiança en si mateix. Un prestigiós metge, estomatòleg, feliçment casat i amb una exitosa vida però tot el seu món deixarà de ser el que era i veurà troncada la seva felicitat en el moment en què pateix un altre accident de moto que el fa estar en coma dues setmanes. A partir d'aleshores, creu tenir una sèrie de somnis que assegura són premonitoris. Aquest fet poderós el portarà a viure situacions especialment còmiques en el seu dia. Avui a les 20 hores, demà dissabte a les 18 i diumenge i 26 de maig a les 18 hores. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltareu una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret Però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit Per què m'atabales donant-nos? de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu, que tu ja ets prou grandeta preparada a fer el tonto i deixar fer els de més. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping mentre escolto ping-pong a la llum del mar. Escolto quins roig a la llum del matí. Que m'agrada el temps pong Escolto quins roig a la llum del matí. Ja portem dos mesos, és que vas marxar, no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, començo a inquietar-me, tinguen els de sentir-te, només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi Estic poca a casa perquè està molt trista i li falta color que el meu nit se'm fa gran les nets em fan llargues, que no dormo mai bé El capçal que em grinyola, em revolc quan neguit La teva nevera feia molt menys soroll I quan esmorzo poso el 324 per no ser... Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i tenim a nosaltres el president de l'Assoació de veïns de l'quí de la Trinitat Vella, el senyor José Maria López, molt bon dia, bon dia. Doncs eh, aquesta setmana s'ha posat en marxa i de fet si passegem pels carrers de la Trinitat Vella veurem diferents cartells i diferents plafons, doncs una, una nova campanya de civisme al barri de, de la Trinitat Vella. Eh, què és el que podem dir d'aquesta campanya? Bé, bueno, dintre d'aquesta campanya com veieu bueno, va ser una, una proposta que va sortir dintre de, de, del pla integral evidentment el pla integral està enfocat com sabem doncs, sobre la integració i la convivència cívica dintre del barri uh -huh. llavors eh, per impulsar doncs, una sèrie de, que ja ho marquen molt bé els dibuixos i, i els emblemes que han, han sigut triats doncs, degut a, a tota aquesta problemàtica dintre de les taules que, que estan muntades es va seleccionar doncs, aquesta sèrie de dibuixos uh -huh. i vam, vam seleccionar un punts molt determinats d'entrades i sortides i punts conflictius del barri perquè es veiessin i la gent comencesi a prestar atenció uh -huh. eh, també es van triar una sèrie d'homes com veieu, castellà, uh -huh. català eh, àrab i pakistanès uh -huh. i bueno, doncs a partir d'aquí també s'ha de dir que <coughs> bueno, la, la visió general que, de, que també s'ha de saber que aquesta primera campanya visual donarà peu ara a fer una campanya d'actuació, o sigui, de d'agents de gent, eh, coordinadors que, que es dedicaran a aconsellar de moment a la gent pues, que no te pitxi la gespa que tan bonica estan posant davant de la, guarda, eh, de la biblioteca que respecti la nit els entorns i tot el que, que veieu. És, és que és una continuació perquè, evidentment, si a la gent no se li explica segons quines coses, pues, bueno, passarà a ser un, un, un, un, un mural decoratiu que pot, pot, pot acabar no fent, no fent cas ningú. Perquè d'on va sorgir aquesta proposta de fer aquesta campanya dels mateixos veïns? De... Sí, sí, dintre de les taules de convivència, bé, perdó, de treball que hi ha aquí dintre del pla integrador. Pues mm. es va determinar que era molt important que la gent tinguessi clar pues, és que mm -hmm. les escombraries s'han de tirar <coughs> perdó, en una hora determinada que el ciroll de la nit el consult de begudes i bueno, una sèrie de, mm. de brutícies que la gent, tant sigui de persones humanes com de gossos, defecant i fan coses pel carrer, i es tracta això i en zones molt degenerades del barri que per molt que netegin si la gent no, no cuida amb el barri es tracta d'això, que la gent tingui cura del, del barri on viu uh -huh. perquè aquí no podem tenir una vigada 24 hores netejant perquè no és normal no és normal. Uh -huh. perquè s'han <coughs> triat diferents temes com ara els hàbits de neteja, el vandalisme sí tot això eh, està afectant ara en aquests moments a la Trinitat Vella Sí, home observem espais que la gent no té cura d'aquest d'aquest bé natural que, que ens està posant a l'Ajuntament amb serveis i equipaments i el que no volem és que pues, bancs i, i places es, de, es deteriorin i es facin molt bé per, per la manca de cura de la gent no? Uh -huh. eh, aquí no podem distinguir que siguin d'un costat o d'un altre sinó és que bueno, tothom veu que això fa des d'una fins a una altra, o sigui això és el de sempre, jo tinc un gos i, perdó que jo expliqui el meu cas quan jo recollia la, la brutícia em deia, no la recoges perquè hi ha molta, bueno, algú té que començar no? Claro doncs pues això és qüestió de que la gent es conscienci, no? Uh -huh. Però no sé si creus que cada vegada la gent està més, més conscienciada amb del tema dels gossos, no? Sí, sí, home, la veritat és que avui en dia, degut a una campanya, perquè en aquest país funcionem així, sota avisos i, i sobre indicacions, no? Eh, aquella campanya que es va fer, tu avui en dia veus la gent que porta la seva bosseta per recollir els excrements i, i la gent, francament, ara també hi han ha de salmats que no tenen cap cura i bueno, doncs pues, a la millor pues, un dia es trobaran que algú els pica a l'esquena i els hi digui escolti, això no es pot fer i la propera vegada pues, li farem un avís i haurà que complir un, un, un fet social de cara en un dut al carrer alguna cosa així. Mm. tot això, ja dic, s'està treballant eh? perquè un dels temes que, bé, de tant en tant sentim a dir al, al, als veïns del, del barri és no salgues per la noche a la Trinitat sí, bueno. que te vas a encontrar coses que no te van a gustar molt sí, clar, és veritat que també la seguretat o inseguretat mm. i el, els usos dels espais, o sigui hi ha gent que s'aglomera inadequadament i dona un aspecte una mica perillós, anem a dir de, de no poder, tan certa com a ciutadà normal, perquè veus que, que no, no està segur eh? llavors es tracta de que hi hagi espais oberts, il·luminats, que has de la guarderia, de l'antiga guarderia que volem ja una pista oberta perquè la gent pugui anar-hi, pugui jugar a futbol, pugui fer actes normals i de, de, de, de convivència que de, és de del que es tracta, no? Mm -hmm. I aquesta, aquesta campanya heu pensat fer-la arribar a les escoles també? Sí, sí, tot això està distribuït s'han fet uns tríptics, s'han distribuït als centres i, el, i, i entitats del barri i els col·legis també i tot això s'ha explicat eh? I s'acompanyarà amb alguna actuació als col·legis o ho teniu pendent? Bueno, el que dic, això mira, és una idea que, que s'ha apuntat molt bona perquè a la taula, de a la taula de, del pla integral doncs seria... Un, un tema que tindria bastant en compte. Evidentment, els futur són, són els, els joves que estan al barri i que estan avui en dia vivim molt al carrer, viuen molt al carrer i seria okay. bo expandir lo amb bé sí, sí. M'ho apunto per, okay. per poder-ho treballar. Sí. Clar, perquè un dels temes és a evitar el consum de begudes alcohòlics. Sí, sí, també és veritat que avui en dia la facilitat que té, que té la gent de poder obtenir això inadequadament i fer ús indegut per ser menors i després que això dona peu a, a fer un salt d'eslaó i passar a substàncies que avui en dia pues, són, són perilloses. I tot això, degut a la marginació escolar que hi ha i, i el fracàs escolar, pues, és preocupant. No? O sigui, tot això, tots els mitjans que es puguin dedicar a evitar que els problemes benvinguts siguin, eh? el barri ho necessita. I aquesta campanya es quedarà... Bueno, només veurem aquests cartells no, no, o hi haurà sí. alguna cosa sí, més? Sí, sí, ara, el eh, que, que us explicava, hi ha ja la idea ara de, de posar educadors. Uh -huh. Anem a parlar d'educadors per no dir repressors sinó que uh -huh. educadors que estan en les zones determinades i a puestos que estan molt, molt definits i molt marcats faran avisos o notificacions a la gent del de perquè què tot això, esperem que s'entengui perfectament i que la gent ho entengui com, a, com un avís, no com una repressió, o sigui, no és molt agradable vindre i veure un senyor que et demani la documentació perquè, perquè el teu gos no ha recollit el paper, ai, la brutícia no, no l'ha recollida, no? Però bueno, si, si, la, si les forces tenen que fer que la gent entengui i tot això, la pues, millor Uh -huh. Po pues verà l'Ajuntament determina què uh -huh. es tindrà que fer. però la nostra idea no és reprimir, sinó que és avisar i que la gent es consenci. Uh -huh. A més hem de dir una cosa que és que tenim una biblioteca, sí, tenim com... un centre cívic i aquí ah, també clar, són clar. llocs on es pot difondre aquesta. Sí sí sí, evident la biblioteca es fan campanyes i la gent que va a la biblioteca ser pues, evident té avisos i notificacions per tot arreu, però bueno, és el que parlem i una sèrie d'elements que recullen davant de la biblioteca i no tenen problema en jugar a futbol, s'ha posat un avís, un panell de que prohibi de jugar a la pelota, uh -huh. i la, a, millor pues, en més d'un avís pues, irà un senyor que arribi i li digui a un, a un nen d'on vives, porque aquí no podes jugar a la pelota i hi ha que avisar-se'l. O sigui, potser uh -huh. posant vermell el pare, a, els pares obliguem a que el nen prengui consciència. Uh -huh. I ara al Parc de la Trinitat també es volen fer coses? Sí, sí, també al Parc de la Trinitat, bueno, ara ja el, el, dintre de la Festa Major pues, està la cursa del barri, mm. que tindrà l'inici al final i està convidat a, a apuntar a tothom que vulgui fer esport. Se'ls invitarà amb un, un esmorzar a la gent. Eh, després de la Setmana Jove, que també impulsarà activitats dintre del parc i activitats esportives. Uh -huh. i bueno, de del que es tracta és fer el màxim d'activitats dins del parc, que per això tenim. Sí, perquè hem de dir que avui precisament comença la Festa Major sí. de la Tribunitat Vella. Sí, sí, correctament, avui a les 5 de la tarda es farà la decoració de la plaça i acte seguit a partir d'aquí es farà un grup de dones començar la festa fent una xoritzada gratuïta previ recollida de tíquet i, i hi un pregó i suposadament i esperem que tot els, tota la representació política del districte vingui per aquí. Perquè això és molt important no? que el, les entitats de la Triumitat Vella ja estiguin unides. Sí, sí, home evidentment dintre del pla integral la, la col·laboració el dissabte passat es va fer la festa d'entitats de aquí a la plaça va ser un èxit amb el 98% d'entitats de, es van deixar veure, el districte ho sap considerem que va ser un èxit la, la participació que ha hagut i bueno, estan bastant, bastant introduïdes en què això té que, té que tirar endavant és una forma de conèixer i de que totes les entitats lluitin pel, pel mateix interès, on que cada un uh -huh. ens dediquem a una forma diferent de fer alguna diferent però bé, bueno, a tothom li, no, li, li anomenes algun problema de la dignitat i està assabentat mh uh -huh. Doncs, uh, si vols afegir alguna cosa... Per mi, bueno, disfrutar de la Festa Major, que la gent participi, que sigui uh -huh. cívica, que estem en la campanya de civisme i que no hi hagi cap problema i que tothom ho disfruti i s'ho passi molt bé. Doncs, fins al dia uh -huh. 2 de juny hi ha cada dia activitats... Correcte, sí, hi ha un panel d'informació que, uh -huh. que la comissió de festes ha distribuït pel barri i uh -huh. estan explicat totes les activitats com a associació de veïns també aprofito perquè la, el dia 2 després de la cursa aquesta que, que es farà al parc a l'hora de dinar farà un dinar de convivència per tots els veïns allà a les per a la quarta del parc, gratuïtament com s'ha fet cada any, hem decidit de baixar al parc per per donar-li més activitat, perquè fer-la a la plaça és el lloc més habitual i d'aquesta manera oblidem que la gent baixi al parc i, i el coneguin que, no, que no hi faltarà el, el Vicente no? que és el no. nostre cuiner sí, sí, sí, sí, el senyor Vicenç no faltarà mai no? <ríe> molt bé, bueno. d'acord doncs José María López, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als micròfons de Ràdio Trinitat Veia ja ho sabeu, gràcies a vosaltres i ja saps que tens les portes obertes per quan hi hagi qualsevol informació o qualsevol tema, doncs que ens el puguis fer arribar molt bé, vinga molt bé, doncs nosaltres continuarem amb el nostre programa d'avui, fem una petita pausa i tornem. aquesta ciutat per a no tornar més de buscar un altre lloc per a tornar a somiar vas escapar no tindràs altra oportunitat o vas a lamentar perquè res no tornar a passar Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I avui, com cada divendres, no podia faltar al nostre apartat d'esports, avui amb el Rubén Domena que ja ens deixa, però esperem que, que torni aviat. Doncs sí, doncs sí. sí, res. Vinga, bon dia. Bon dia, com anem? Doncs explica'ns, eh, la setmana passada van acabar els campionats de futbol de segona divisió B. Eh, això mateix. I al Sant Andreu no sé si finalment aconseguiran anar a la Copa del Rei o no. Doncs pues, tampoc ho sabem nosaltres realment, eh? El partit va acabar, va acabar la jornada, totes les jornades ja. L'últim resultat de Sant Andreu va ser el llevant dos, Sant Andreu 1 un. uh -huh. És una derrota, però ho va marcar aquí Maragujo. Clar, això dificulta la, la, la classificació per la Copa del Rei, no? Sí, dificulta molt, ja que a més a més el Nàstic no ha passat a l'empat. Per uh -huh. tant, nosaltres hem guanyat, ens hauria posat la sisena posició que ens hauria donat la Copa del Rei, segur. Uh -huh. Què passa ara? Bueno, és això, Sant Andreu va acabar amb 58 punts setemps la Lliga la va guanyar l'Hospitalet, que va primer. Ha uh -huh. empatat, per exemple, amb l'Horacan de València, però per gol a Baràix va guanyar segon l'Horacan. Llavors l'Hospitalet ja puja directament a segona. No. Uh -huh. Representa que la funció és... L'ascens seria tots els primers, ja en quatre, la segona veia en quatre grups, uh -huh. tots els primers juguen entre ells. En cas de guany, jugant un, per sorteig un partit a l'Hospitalet, i li ha tocat el, que aquí ara el Tenerife. Un equip difícil, però... Que ja ens el volem tenir nosaltres Exacte. també en <ríe> el segon moment. Està molt acostumat també jugar primera, segona, vull dir... Mm. juguen en tres, es fa un partit. Si guanyes, pujas a la segona, segur. Si mm. perds, tens com una repesca. I entraries al grup dels segon, tercer quart. D'acord? Depèn que el segon, tercer quart juguen en tres uh -huh. i d'aquests, en total són 12 equips, quedarien es fan sis equips, uh -huh. Els, per completar, per fer pareix bé, faltarien dos, que són aquests dos que no han pogut pujar a la primera banda. El si l'Hospitalet perdés, uh -huh. com a equip català, tindria una segona opció uh -huh. a jugar. I l'altre equip català que també es disputa entrar és el Lleida, que el Lleida uh -huh. juga contra el Leganés. Contra el Però ja juga en aquesta segona ronda que hem dit, de que uh -huh. si perds ja te'n vas eliminat segur. Mm. Això per far la part de dalt, ja hem dit que el nostre grup han quedat Oregant de València, Llevant i el Collà, a part de l'Hospital, que és el que ha guanyat. Tots valencians.. ancians. Sí, tots van ancians, sí, sí, sí. Perquè fa la part de baix que baixen, que ens deixen la categoria, ha sigut el major que ve l'Oriola, el Lleclano Esportiu i el Viní -Salem. Són mm. els que no s'han pogut mantenir. Mm -hmm. Què fa el Sant Andreu? La situació que està famosa de la, cin... de la Copa del Rei. Això. Teòricament, la Copa del Rei dona dret a jugar la segona B tots els 5 millors de cada grup. Són quatre grups, els 5 millors. Descomptant els filials. En aquest cas, descomptaríem el Llevant B, per tant, els 5 millors seria Hospitalet, Turacan, Llevant, Alcoyà i Olímpic, com descontem el Llevant, guanya aquesta posició el 6 que és el gimnàstic. Això es dèiem que era molt important aquesta plaça. que El gimnàstic entra segur després entren dels 4 sis sisens sí. que serien vale? uh -huh. descomptant filials sempre descontem filials en aquesta posició juga el Sant Andreu ja ha quedat 7e però com descontem el filial posa 6 ah. è entrarien dos uh -huh. Opcions els dos millors opcions hi el Salamanca amb 53 punts Tudelano amb 56, Sant Andreu amb 58 i Sant Fernando amb 56 teòricament el Sant Andreu entraria perquè ha sigut el millor d'aquests mi, sisens. Perquè va guanyar la Copa de Federació, no, cosa suposo que deu comptar també no, a l'hora com, d'apuntar. Compte la Lliga, només. Va. Al principi només compta la Lliga, perquè la Copa de Federació eh, t'apuntes si vols. Mm -hmm. Per tant, clar, potser tampoc seria el tot just. No. Però, clar, compta la Lliga, tòricament mira números i entraria segur amb el Tudelano o el San Fernando. Però hi ha un cas especial a aquesta divisió per tots els problemes que van haver i que van entrar un equip més. És veritat, ho vam comentar. El sí, sí. Clar, això fa que el nostre, la nostra lliga, el nostre grup tingui un total de 21 equips. Uh -huh. En total han hagut, això ha fet que hi ha hagut 40 jornades. Tots els equips han jugat dos partits més. Uh -huh. Què passa? Que si realment per punts són dos, punts molt, dos partits molt importants, perquè no hi ha una diferència de sis punts entre cap d'aquests quatre. Mm. Això podria fer que la Lliga decidís descomptar punts al Sant Andreu. Per això és una mica que no se sap. Tenint, si el Sant Andreu segurament tingués 70 punts, que realment hagués fet molta diferència amb els altres, en segur. Però clar, si volguessin no comptar aquests dos partits, serien, mm. descomptarien sis punts, per la qual el Sant Andreu acabaria sent el pitjor dels sisens. Ah, no, qual cosa, llavors sí que hi hauria possibilitats d'entrar a la Copa. No, si ets el Pichós i sense no. no. Et dona l'opsideg si ets els millors, si els vale. si entren dos i la Andreu mm. depènsi els i conten aquests dos partits, entendreig com els dos millors, depènsinos i conteni com els dos pitjors no. Això no se sap S'ha de reunir uh -huh. la lliga de la, la lliga de futbol, la RF, Real Federació Espanyola de Futbol. Gràcies, S'han <laughs> de reunir i han de decidir que no se sap encara és una mica l'expectativa mm -hmm. ah, això és el més important que tothom esperava si entrarem o no té molts números però no es pot assobrar no ho deixem tot això ho deixem obert pinces... no se sap quan es reuneixen mm -hmm. s'han de reunir en breu perquè la copa de rei comença a fer-se d'aquí re mm -hmm. però no se sap i el proper partit del Sant Andreu tampoc encara no tenim... El proper partit de Sant Andreu a València se'n van per despedir la temporada a València mm. però ja no conta com a punts ni res. I allò que vam dir dels xinesos i totes aquelles coses... També queda a l'aire. La, mm. la pretemporada per Xina tampoc se sap encara. En principi el dia 3 hi ha un d'eleccionistes en el qual també s'han de decidir coses. El dia 3 que seria... Dilluns. Dilluns. D'aquí mm. la no, Exacte. Mm a les 7 de la tarda i unes coses importants que es decideix és el fet de la penya penya del Sant Andreu s'entraria si formar part del club si no una mica és el tema com important i pressupostos clar, això és una mica en l'aire encara no es pot saber res, no podem assegurar res no, tenim moltes opcions d'entrar però no podem assegurar perquè si acaba sent que no anirem, vull dir clar, no podem no ens volem mullar Molt esperem que puguin entrar coses importants, si vols, ara el que ens espera ara futbol català tenim primera divisió que encara estan jugant però tenim en compte la segona divisió ja s'ha acabat uh -huh. uh, la segona divisió no, la segona divisió no s'ha acabat, perdona la segona divisió encara estan jugant, que falten 3 jornades s'ha la segona B uh -huh. entrarem amb això que hem dit el partit del Tenerife Hospitalet Va. per pujar a segona uh -huh. partit d'anada i tornada l'Hospitalet té l'avantatge de jugar a tornar a casa el que fa la Treta Camp Català que té opcions de jugar és el Lleida, que joga Lleida i el el dissabte. Uh -huh. El Lleida té la tornada a té la tornada a fora. D'acord. Serà tot doncs que ens esperam. Això haurem d'estar pendents d'ara quins són els propers passos que es donen i, i a veure si finalment doncs, aconsegueixen classificar-se per la Copa del Rei. Això ah, que el diumenge tenim partit, de, tenim a l'esport, en principi, això ho podem acabar de detallar millor uh -huh. però no podem assegurar fins que no es a fer això i decideixi què fem uh -huh. no, pot ser descompte uns punts però com ha sigut el primer li donen, igualment el deixen jugar uh -huh. no, no se sap a més, tu te'n vas ara a una terra on el futbol és impressionant. per va, va, va venir d'allà el futbol, quasi bé. Sí. Yes, vaig a Anglaterra. A Liverpool. a Liverpool. Al sud de Liverpool. Molt bé. Sí, però bueno. Ens mantindrem informats, igualment. Eh? Doncs, la setmana que ve no ens trobem, però ens sí trobem que a esperem a l'octubre doncs que puguem continuar explicant aventures i desaventures del Sant Andreu. Ah, tant, intentarem estar aquí. Molt bé. Moltes doncs, gràcies el que fem és una pausa i atenció perquè volem parlar de cultura i d'una activitat d'un programa d'activitats que es diu Omplim entre tots el rebost i que es realitzarà precisament demà, dissabte a partir de les 10 del matí Fem una pausa i tornem Un És segur Quatre lliçons preses, oh, carall, La innocència acho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 Doncs continuem visitant els nostres barris. Ara parlàvem de Sant Andreu, doncs ens n'anem cap allà perquè eh, demà, és dia 25 de maig, i a la plaça de Can Fabra de les 10 del matí fins a les 8 del vespre es dura a terme una activitat molt solidària que esperem que tots els nostres oients hi participin i que es diu Omplim entre tots el rebost. Una campanya solidària que es du a terme tant a Sant Andreu com a la Sagrera i, evidentment, també a el, el bon pastor, una recapte extraordinari d'aliments del qual ens han en pot parlar ara mateix un dels seus responsables, un dels organitzadors d'aquesta campanya, que és, és el senyor Ignasi Llorenç. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Do doncs explica'ns, com s'està portant a terme aquesta campanya? Quins són els objectius? Aquesta organització en principi ja va començar el mes d'octubre amb una primera reunió i des de llavors hi han set grups de treball, en total més de 30 persones treballant-hi uh -huh. i la veritat és que uh, l'objectiu és recollir prou aliments perquè el rebost del de caritxar ciprestal doncs tingui prou aliments com per poder satisfer les necessitats, que són necessitats molt dures perquè hi ha molta gent que necessita que se li doni menjar perquè ja no té cap mena de recurs o pràcticament cap mena de recurs per poder subsistir. Uh -huh. Aleshores, hem han deixat aquest, aquest recapte extraordinari i per aconseguir-lo hem organitzat una, una jornada sencera d'activitats, de taules rodones, d'actuacions perquè tant nens com grans s'ho passin bé, però aprofitin també per saber coses que ens poden explicar, de gent que ens sap molt d'això, per reflexionar i per col·laborar. És una mica una mena de marató, no? Una mena, sí, perquè serà tot un seguit d'actuacions en eh, dos escenaris, perquè al principi havíem pensat fer un escenari i tal, però... Hem rebut quantitat de sol·licituds de col·laboració a nivell de corals, a nivell de country, a nivell de, de música, de màgia i tal, que hem hagut de posar dos escenaris al voltant de la biblioteca de Can Fabra, la biblioteca Ignasi Iglesias, uh -huh. i de 10 del matí a les 8 del vespre serà tot un seguit d'activitats. Tot això, ah, bueno, inclús hi haurà un trenet de cinc polsades que ens ofereixen a l'agrupació ferroviària de Barcelona, ah, que la gent s'hi podrà seure i tal, i una sèrie d'activitats que la gent podrà participar-hi simplement aportant un aliment. I a més a més l'objectiu principal és omplir, tapar d'aliments un logotip gegant que haurem eh, posat al, al centre de la plaça Uh -huh. Un logotip de càrises que tindrà 400 metres quadrats de, de superfície uh -huh. i que volem omplir d'aliments. Uh -huh. uh, el tema, evidentment, és la solidaritat, no? Exactament. Uh -huh. És dir, la solidaritat amb la gent que per una situació, per una altra, per una causa o per una, per una altra perquè eh, s'ho està passant molt malament. La veritat és que eh, la gent que arriba al rebost de Caritas eh, han passat primer un filtre molt important, que són els serveis socials de l'Ajuntament, uh -huh. que són els que han avaluat la situació familiar de la gent i han avaluat quines possibilitats d'ajuda necessiten i se'ls pot donar. Uh, només aquells que la, els serveis socials diuen que, són, que necessiten imperiosament eh, una, un subministrament d'aliments són els que arriben al rebost i la veritat és que són molta gent. Ja ens estem arribant a, on estem passant de 600 famílies uh -huh. que cada mes eh, van al rebost que tenim amb, un seu, amb una seu centralitzada Uh, per recollir un lot d'aliments que evidentment no els hi arriba per cobrir tot el mes per, molta, per molt que es tirin però com a mínim els ajuda una miqueta uh -huh. Aquí l'equip de producció del nostre programa el que ens diuen és que tenien constància de que hi havia 100 famílies eh, amb, amb problemes des de l'any 2008 i ara s'ha multiplicat per 6, és a dir que eh, les famílies amb problemes serien unes 640 aproximadament. Exactament, sí, sí. ara mateix són 642 comptabilitzades uh -huh. i la veritat és que són gairebé 2.000 persones que necessiten això i també un cop eh, els serveis socials municipals han donat el, el de que realment no necessiten això, des del servei de Càritas se'ls fa un acolliment per conèixer les necessitats reals també, perquè depèn de la quantitat de persones que hi han a la família, de si hi ha nadons, si hi han infants, si hi ha gent gran doncs eh, hi ha necessitats diferents. Aleshores, els intenta cobrir de la millor manera possible uh -huh. i sobretot amb molta humanitat. I els principals actes així d'actuacions que hi haurà en aquesta activitat? Mira, per exemple, comptem amb 11 corals, amb 11 corals de tot arreu del districte. Uh -huh. eh, la veritat s'han tocat a col·laborar amb nosaltres i la veritat és que ens han col·lapsat de, bueno, de... no sabien que podríem tenir tanta resposta i que hi haguessin tantes corals a, a en el districte. Mm. I la veritat és que s'han ofert d'una manera increïble. Després, per exemple, eh, participarà gent de la Sant Andreu Jazz Band, encara que no sigui tota la formació, però hi haurà el director, hi haurà alguna gent eh, de l'agrupació la, de, de la banda que actuen en moments diferents. Després, Uh -huh. També s'han ofert eh, dos màgics que ens, eh, ens arribaran molt bé perquè animaran a la quitxalla durant tot el matí uh -huh. eh, i després per exemple, hi han actuacions entre cometes estel·lars que, que s'han ofert, uh -huh. que són eh, la Lucrècia, el Pep Sala, la Monica Green uh -huh. eh, i al final de festa, a la nit, que hi haurà un grup de Funky, que és el Nou son, que està començant a sortir ara. Bueno, de fet, ja, ja fa temps que surten i que són molt bons i que també s'han ofert d'una manera oh. uh, tan altruista que fa vergonya i tot. Estem passant una crisi que la veritat és que ens està desmuntant tots els esquemes que poguéssim tenir previstos sí. i, per, i per, per, per, per veure, no? Sí, aleshores el que aprofitem aquest dia també és que a més de les actuacions, a més de totes les participacions i si omplir el logotip de Càritas gegant, el que hem organitzat són tres taules rodones, tres taules de comunicació, que són per nosaltres molt importants. En la primera, per exemple, una sèrie d'entitats Eh, explica o explicarà el que fan per el seu treball del dia a dia pels més desafavorits. En la segona taula hi hauran tres personatges, tres persones molt conegudes com són l'Arcadi Oliveres, el Josep Maria Jubany i l'Esther Vives, que ens explicaran el seu punt de vista sobre les causes i els efectes d'aquesta crisi. Uh -huh. I la tercera taula de comunicació està enfocada a, a no quedar-nos aturats simplement recollint i, i donant manxes, sinó buscant i intentant trobar solucions i alternatives a aquesta crisi. Uh -huh. Llavors, aquí una sèrie d'entitats que tenen alternatives i que o, la, les posen en pràctica doncs explicaran el que fan ells per com a mínim apaivagar aquesta crisi o si més no intentar eh, sortir de la crisi de la millor manera. Mm -hmm. A més també hi han participat actors i actrius, són de renom, Exacte, també mm -hmm. hem fet un vídeo gràcies a un equip de producció molt, molt bo i molt imaginatiu i gràcies a set personatges populars han fet un vídeo que està penjat a la nostra pàgina web i que recomanem que entreu perquè la veritat mm -hmm. és que la pàgina web és molt maca i el vídeo aquest l'han fet molt bé també mm -hmm. i una cosa important que volien comentar és sí. que en tota aquesta activitat des de l'organització s'ha plantejat des del principi amb el pressupost de zero. Mm. És a dir, des de l'organització no hem pogut ni hem volgut gastar ni un euro per això i totes les col·laboracions que hem rebut són gratuïtes, altruistes i de forma voluntària. Uh -huh. En aquest sentit, eh, la filosofia que hem de dir que tenim és que si tinguéssim diners no els hauríem de dedicar i no els hem de dedicar a l'organització d'actes, sinó que els hauríem de dedicar a comprar aliments per la gent. Per tant, uh -huh. no podem destinar diners a organitzar res. Uh -huh. I per això tot el que hem fet ho hem fet amb, amb la premissa del pressupost zero. Uh -huh. A més, també hem de dir una cosa important, que és que el, aquesta campanya s'ha descentralitzat, és a dir, no només està, hi haurà lloc per deixar els aliments a Sant Andreu de Paloma, el lloc on hem dit que hi havia la, el logotip de Càritas, sinó que Exacte. també a Sagrera i Bon Pastor hi haurà algun lloc per poder deixar aquests aliments i que la gent hi participi, no? Exactament, eh, sempre he vist que durant el matí de demà hi hagi sis punts descentralitzats de recollida d'aliments per a tota aquella gent que no pugui acostar-se a la plaça o que no tingui temps i tal. I aleshores tot aquesta, tots els aliments recollits en tots aquests punts descentralitzats aniran al migdia a cobrir, a ajudar, a tapar el l'únic de caritès. Mm -hmm. Doncs uh, sí el que sí que us volia començar és que, si us plau, entreu a la nostra plana web perquè, uh -huh. a part de veure el vídeo veureu tot com anirà i també està a l'escaleta d'actuacions, que si sabríeu eh, com és el que es farà a cada moment i a cada lloc és molt maco, la veritat és interessantíssim Doncs recordem aquesta pàgina web que és www.rebos.webnode.es Exactament Moltes gràcies D'acord, doncs Esperem que aquesta campanya que es deurà a terme doncs, durant tot el dia de demà tingui el seu ressò, tingui la seva força i que tothom eh, en aquest dia solidari es llenci al carrer per, per oferir, doncs, una, encara que sigui, doncs, una, una botella d'oli o, o algun aliment que pugui ser necessari per a aquestes persones. No? Estupendut. L'última cosa que volia comentar que no me'n recordava era que durant el dia de demà Uh, tant la gent que ha participat en la creació del vídeo, és dir, la gent popular com altres populars que han sentit que vindrien eh, passaran per la plaça i participaran en la recollida d'aliments o portant aliments o parlant des del escenari. I la veritat és que... Ah, per exemple, el, hem aconseguit, perquè la Unió Esportiva Sant Andreu així ho ha volgut, uh -huh. que durant una estona s'exposi la Copa Federacions, que van guanyar aquesta temporada, uh -huh. i que un parell de jugadors puguin signar autògrafs i fotografies i tal. Pot ser, pot ser maco per molta gent. Sí, em diuen... A veure... Uh, aquestes aquests Morales i Didac. Exacte, Moral, els jugadors Morales i Didac seran els que seran uh -huh. el que, el que demà entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Això mateix, molt bé. <ríe> molt bé, doncs nosaltres intentarem doncs, fer tot el raó possible que puguem des d'aquí i evidentment doncs, el, intentar doncs, que la solidaritat sigui present entre tots els andrawancs i andrawancas que vulguin participar en aquesta campanya. Moltíssimes gràcies i gràcies per, per la vostra feina que esteu fent, que és molt important. Molt bé Ignasi, doncs gràcies a tu també. Vinga, fins aviat. Vinga, vinga, vinga, doncs nosaltres continueem el nostre programa d'avui hem de dir que no només, no només dissabte hi haurà aquest aquesta campanya sinó que aquesta campanya el que eh, continuarà l'endemà el diumenge 26 encara que en una petita extensió quan diverses companyies de Sant Andreu duran a terme un tas de representacions en l'esperit del teatre de la parròquia de Sant Pacià amb el tema de l'amor com el lema principal. L'entrada per poder veure les representacions es podrà comprar igualment amb Alima i nosaltres, doncs, que el que fem ara mateix ja manca de 4 minuts per arribar al punt horari el que fem és anar directament ja cap a la nostra habitual agenda. ja directament a la nostra habitual agenda perquè tenim un cap de setmana ben farcit d'activitats i comencem parlant dels patis escolars oberts al barri a l'Escola Verdot de Viver, al carrer Tucumán número 1, demà dissabte, de les, les 17 h fins a les 18.30. Roda d'Esports, en l'Escola Ignaces Iglesias, del passatge Torres i Vagés, del número 108. L'entrada és pel carrer Cinca, que és el número 75 i el 95. Això serà el diumenge, de les 12 a les 30 h. Invents voladors al pati. Sí, llumenge de 12 a 1:30 a 30, amb aquesta activitat que es diu invents, voladors al pati. I també fem referència a algunes de les activitats que es porten a terme dins del que és la festa major de la Trinitat Vella, perquè hi ha un curs de sardanes. La plaça de la Trinitat acull de dissabte, entre les 11 del matí i la una del migdia, un curs de sardanes. Per més informació podeu trobar al centre cívic de la Trinitat Vella. Parlem ara de La Sagrera, se n'anem cap allà, perquè la Nau Ivanov us ofereix la representació de l'obra de Ciertos. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix la representació de l'obra de teatre de Ciertos, a càrrec de la trama Produccions. Doncs, us sembla, us expliquem una mica de què va. Un matrimoni, el Lluís i la Marta, instal·lats en una aparent comoditat econòmica i en un precari equilibri efectiu, reben la visita de l'Eduard, un personatge sortit del manicomi, que s'instal·la a casa seva i desgavella la relació. Per sobre d'un tot sostingut en la comèdia, es desencadena una reflexió al voltant d'una societat que ha substituït els ideals pels materials. Això serà avui i demà a les 21 hores i el diumenge a les 19 hores. I encara tenim d'altres coses a comentar-vos, anem a parlar dels Amics de les Arts, que arriben a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra al carrer del Segre número 24 us oferirà dimarts a les 7 de la tarda la següent activitat. Els Amics de les Arts, uns a la xarxa a càrrec de d'Eduard Costa Músic dels Amics de les Arts. A les xerrades parlarà de com el grup va fer els seus primers passos a la xarxa per adquirir visibilitat fins a l'actualitat, de la seva experiència en particular en l'ús de les xarxes i del blog per fomentar els valors de proximitat i d'interacció amb els seguidors. Ens queden pràcticament dos minuts de programa i hem de dir-vos que el Centre Cívic de la Sagrera i el Grup Fotosagrera s'han unit per oferir textures. El Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martín Molins, número 29, us ofereix textures, una recopilació de fotografies de diferents materials i objectes, abstrets del seu entorn que ens dificulta la seva identificació, tot obligant-nos a basar nos amb les seves textures per poder-los identificar. L'exposició es farà fins al dia 30 de maig. I també hem de comentar-vos que es continua realitzant el segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom, en sigui o no soci del Club Natació, i el termini d'entregada de treballs és el dia 30 de maig. Les obres presentades, cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certaments. Els I... treballs poden ser redactats en llengua catalana i castellana. I ara parlem de l'espai 30 de la 9 i ben perquè aquests dies us ofereix les nostres cançons contra la sida. El passat 8 de juny del 2012... Es va celebrar al Palau Sant Jordi de Barcelona un concert únic i repetible on van actuar les principals figures de la cançó, que avui es fa a Catalunya. Foren tres hores de concert on la connexió entre artistes i públic esdevingue màgica. Molt bé, doncs el que trobareu és una exposició fotogràfica que estarà ja fins al dia 2 de juny a l'Espai 30 de la 9 i 9, a càrrec del fotògraf Manel Ebrí. També dir-vos que aquella gent interessada doncs, encara té té obert la possibilitat de participar al campus d'estiu 2013 del Sant Andreu. Doncs nosaltres ho deixem aquí, moltíssimes gràcies al Ricardo Malabé i a la Marta Sanz per la seva participació en aquest programa, que passeu molt bon cap de setmana, que gaudiu d'aquesta festa major de la Trinitat Vella i que us, a, que us acosteu a, a Sant Andreu per ser solidaris amb aquest Obrim... Uh, sí, al rebost. El rebost. <ríe> molt bé, doncs bon cap de setmana. Adéu-siau.